Capitolul 8. Relațiile Cât de repede ne formăm o opinie despre o persoană pentru a susține o concluzie în legătură cu ea. Catalogarea unei alte ființe umane stă în caracterul minții egotice, la fel cum se întâmplă în cazul atribuirii unei identități conceptuale sau unei judecăți de valoare. Fiecare om este condiționat să gândească și să se comporte într-un anumit fel, atât genetic cât și de experiențele din copilărie și de mediul cultural. Nu asta sunt ei, ci asta par să fie. Atunci când judeci pe cineva, faci confuzie între aceste șabloane mentale condiționate și cine sunt ei cu adevărat. Această confuzie este ea însă și un șablon profund condiționat și inconștient. Le oferi o identitate conceptuală, care mai apoi devine o închisoare nu doar pentru persoana în cauză, ci și pentru tine. A renunța să-i judeci nu înseamnă să nu vezi ceea ce fac. Înseamnă să recunoști comportamentul lor ca pe o formă de condiționare, o vezi și o accepți ca atare. Nu construiești din ea o identitate pentru acea persoană. Acest lucru te va elibera pe tine și pe celălalt de identificarea cu forma, condiționarea și mintea. Relațiile tale nu vor mai fi conduse de ego. Atât timp cât ego-ul îți conduce viața, majoritatea gândurilor, emoțiilor și acțiunilor se nasc din torință și frică. În relațiile cu ceilalți, fie vrei ceva, fie ți-e frică de ceva. Ce îți dorești de la celălalt poate fi plăcere sau câștiguri materiale, recunoaștere, laude sau atenție, poate chiar consolidarea imaginii de sine prin comparație cu ceilalți. Lucrul de care te temi este ca această imagine să nu fie adevărată. Atunci când faci din momentul prezent centrul atenției tale, în loc să-l folosești ca pe un mijloc de a atinge un scop, treci dincolo de ego și dincolo de nevoia inconștientă de a privi oamenii ca pe o cale de a-ți împlini un țel în detrimentul celorlalți. Când acorzi întreaga ta atenție persoanei cu care interacționezi, eludezi trecutul și prezentul din relație, cu excepția aspectelor practice. Când ești prezent în totalitate, indiferent lângă cine te afli, renunți la identitatea de sine conceptuală pe care ai construit-o pentru ei, interpretarea ta legată de cine sunt ei și ce au făcut în trecut și devii capabil să interacționezi dincolo de mișcările egotice ale dorinței și fricii. Atenția înțeleasă ca liniște alertă constituie cheia. Este minunat să treci dincolo de dorință și teamă în relațiile tale. Dragostea nu vrea nimic și nu se teme de nimic. Dacă trecutul lui ar fi trecutul tău, durerea lui ar fi durerea ta, nivelul celuilalt de conștiință, nivelul tău, ai gândi și acționa exact la fel. Odată ce îți dai seama de acest lucru, începi să simți iertarea, compasiunea, împăcarea. Ego-ului nu-i plac aceste lucruri, deoarece își va pierde puterea dacă nu mai poate fi reactiv și cu dreptatea de partea sa. Dacă accepti pe oricine intră în spațiul clipei acum ca pe un oaspete de seamă, dacă îi dai voie fiecarei persoane să fie cine este, aceasta va începe să se schimbe. Ca să cunoști cu adevărat o altă ființă umană, nu trebuie să știi nimic despre ea, trecutul, viața, povestea. Facem confuzie între a ști despre și a cunoaște profund, o formă de acțiune non-conceptuală. A ști despre și a ști sunt lucruri complet diferite. Unul se referă la lumea formelor, celălalt la ceva fără formă. Unul operează prin gândire, celălalt prin liniște. Să știi despre este util pentru scopuri practice. La acest nivel este chiar indispensabil, însă atunci când ajunge să fie atitudinea predominantă într-o relație, devine extrem de limitativă, ba chiar distructivă. Gândurile și conceptele creează o barieră artificială, o ruptură între oameni. Interacțiunile pe care le ai nu sunt purtate prin ființă, ci în minte. Fără bariere conceptuale, iubirea este prezentă în mod natural în toate interacțiunile omenești. Majoritatea interacțiunilor umane sunt limitate la schimbul de cuvinte, domeniul gândirii. Este esențial să aduci puțină liniște, mai ales în relațiile tale cele mai apropiate. Nicio relație nu poate înflori fără sentimentul de spațiu care vine odată cu liniștea. Meditați sau petreceți împreună în liniște, în mijlocul naturii. Când vă plimbați sau sunteți în mașină sau acasă, obișnuiți-vă să fiți împreună în liniște. Liniștea nu poate și nici nu trebuie să fie creată. E suficient să fii receptiv la liniște, deoarece aceasta deja există, dar este acoperită de zgomotul mental. Dacă liniștea lipsește, relația va fi dominată de minte și va fi copleșită ușor de probleme și conflicte. Dacă este liniște, relația poate fi așa cum vă doriți. A asculta cu adevărat este o altă cale de a aduce liniștea într-o relație. Când asculți pe cineva cu adevărat, dimensiunea liniștii crește și devine o parte esențială a relației, însă a asculta cu adevărat este un talent rar. De obicei, cea mai mare parte a atenției celui care te ascultă este ocupată de propria-i gândire. În cel mai bun caz, el îți evaluează cuvintele sau își pregătește următoarele replici. Sau poate nici nu te ascultă deloc, pierdut în propriile gânduri. A asculta cu adevărat merge dincolo de percepția auditivă. Este momentul atenției alerte un spațiu al prezenței în care sunt receptate cuvintele. Acestea devin secundare. Poate au sens, poate că nu. Mult mai important decât ce asculți este actul ascultării în sine, spațiul de prezență conștientă care apare atunci când asculți. Acest spațiu este un câmp unificator al conștiinței în care întâlnești persoana cealaltă fără barierele create de gândirea conceptuală. Iar acum persoana cealaltă nu mai este cealaltă. În acest spațiu sunteți uniți ca într-o singură conștiință. Treci frecvent prin drame în relațiile tale cele mai apropiate? Neînțelegeri relativ insignifiante deglașează adesea certuri violente și suferință emoțională? Cauza o găsim în șabloanele gândirii gotice, nevoia de a avea dreptate și, bineînțeles, ca altul să fie de vină, cu alte cuvinte, identificarea cu idiosincraziile mentale. De asemenea, mai este și nevoia ego de a se afla periodic în conflict cu ceva sau cu cineva pentru a-și consolida diferența dintre mine și celălalt, fără de care nu poate supraviețui. În plus, mai există și suferința emoțională acumulată în trecut pe care tu, ca oricare ființă omenească, o porți cu tine, precum și suferința colectivă a umanității care își face loc din trecutul extrem de îndepărtat. Acest corp durere este un câmp energetic care preia controlul asupra ta pentru a simți mai multă suferință emoțională din care se hrănește și se reface periodic. El va încerca să-ți controleze gândirea și să o facă profund negativă. Îi place gândirea negativă din moment ce rezonează cu frecvențele ei și astfel se poate hrăni din ele. De asemenea, va provoca reacții emoționale negative celor din jurul tău, în special partenerului tău, pentru a se hrăni cu drama și suferința emoțională rezultate. Cum te poți elibera din această identificare inconștientă cu durerea care îți provoacă atât de multă nefericire? Devine o conștient de ea. Dă-ți seama că nu ești durerea și vezi ea adevărata față. Dă-ți seama că e o durere din trecut. Fii martor când ea naște în tine sau în partenerul tău. Când identificarea ta inconștientă cu ea nu mai funcționează, când o poți recunoaște, nu o vei mai hrăni și nici va pierde treptat energia. Interacțiunea umană poate fi groaznică, dar poate fi și o practică spirituală minunată. Când te uiți la o ființă umană și simți o mare iubire pentru ea sau când tu și frumusețea naturii rezonați împreună, închideți ochii câteva clipe și simte esența acelei iubiri sau acelei frumuseți inseparabile de cine ești tu, de adevărata ta natură. Forma externă este o reflexie temporară a ceea ce ești în interior, în esența ta. Acesta este motivul pentru care iubirea și frumusețea nu te vor părăsi niciodată, deși alte forme exterioare o vor face. Care este relația ta cu lumea obiectelor, cu nenumăratele lucruri care te înconjoară și pe care le atingi în fiecare zi? Scaunul pe care stai, pixul, mașina, cana? Sunt ele pentru tine mijloace pentru atingerea unui scop? Îți dai seama ocazional de prezența lor, de ființa lor, chiar dacă e doar pentru o secundă, remarcându-le și acordându-le atenție? Când ajungi să fii atașat de obiecte, când le utilizezi pentru a crește în proprii ochi, dar și în ai celorlalți, obsesia pentru obiecte îți poate acapara foarte ușor întreaga viață. Când are loc o identificare cu obiectele, nu le apreciezi pentru ceea ce sunt, deoarece te cauzi pe tine în ele. Când apreciezi un obiect pentru ceea ce este, când iei seama de existența sa fără o proiecție mentală, nu poți să nu te simți recunoscător pentru simplul fapt că ele există. De asemenea, e posibil să simți că nu e neînsuflețit, ci doar pare așa simțurilor. Fizicienii pot confirma că la nivel molecular există într-adevăr un câmp de energie care pulsează. Prin intermediul aprecierii altruiste a lumii obiectelor, lucrurile din jurul tău vor începe să prindă viață în moduri pe care nu le poți înțelege cu mintea. De câte ori te întâlnești cu cineva, indiferent pentru cât de scurt timp, ei notă de ființa sa acordându-i toată atenția sau îl percepi ca pe un mijloc pentru atingerea unui scop? Care este calitatea relației tale cu băiatul de la parcare, casiera de la supermarket, instalatorul sau clientul? Un moment de atenție este suficient. În timp ce te uiți la celălalt sau la asculti, există o liniște alertă. Poate două-trei secunde sau poate mai mult. Este ajuns ca să iasă la suprafață ceva mai autentic decât rolurile pe care le jucăm și cu care ne identificăm. Toate rolurile sunt partea conștiinței condiționate care este mintea umană. Ceea ce iese la lumină prin actul atenției este necondiționatul, adevărata ta esență, dincolo de numele pe care îl porți și de lumea formelor. De acum nu mai acționez după un scenariu, de viral. real. Când această dimensiune ea naștere, ea este rodul întâlnirii cu celălalt. Desigur, în cele din urmă, nu va mai fi niciun celălalt și te vei întâlni mereu pe tine însuți.